Байдуже в який? У художньому тексті, 20-баксовій статті чи музиці, але завжди їм однаково бракує об'єму. Це навіть не барельєф, це так, замацаний різними фарбами шматок мішковини. Інколи замацаний навіть дуже здібно, інколи реально талановито, але в кожному разі літографія подій – не є події. Марла боялася, що одного дня її життя може видатися їй самій чимось на кшталт стосів мильничних знімків, що їх насильно вам демонструють знайомі, припхавшись із Криму чи з іншого задроченого місця. На тих фотках здебільшого вони самі в обнімку. Є такий особливий вид обнімки для любительської фотографії на тлі, Квіткових клумб, псевдоантичних колон, пластикових статуйок, левчиків, песиків, писливих хлопчиків, позолочених чи пофарбованих під мармур, заходів сонця та світанків, о, це особливий вид занудства, топорилі пики, підсвічені фотообойним сяйвом, тощо, тощо. Не приведи, Господи! Пізніше Марла сидітиме в київському ліжку, прислухаючись до обережних кроків наступниці депресії, і думатиме, що зараз вона б із задоволенням і захватом здерла з якої-небудь виставки те саме велетенське полотно з відбитками її життєвих плям, і, загорнувшись в нього, як у незграбний плащ-намет, Бігла би світ за очі куди-небудь у вітряне поле чи гірськими луками на волю, бігла би й кричала, що сили, що духу. Втім, бажання бігти і волати в марлеві виникало із дуже чіткою циклічністю. Якщо чесно напружити пам'ять, можеш згадати точнісінько такий самий стан у будь-якій країні і за будь-якого соціального статусу. Ну от, бачиш, відповідав їй Х'ялмар, Ілля чи ще хтось третій, четвертий, п'ятий. Оммані падме хум, оммані падме хум. В деяких індійських готелях було прийнято робити перекриття між поверхами прозорими. Підлога – грати. Той, хто вище чи нижче від тебе на поверх – за ґратами. В індійських міжміських автобусах було прийнято возити рибу і сидіти одне на одному. Коли водія був ваніла – добряча частина пантеону індуїзьких та буддійських божеств. Уся лілово-позолочена, як кічові образки в гуцулів. Знаєш, Х'явмаре, тут взагалі до біса схожого. Починаючи від цього смороду в автобусі, від немитих людських тіл і кислотного кольору релікві, аж до рис облич. Гуцули пішли з Азії, цигани десь теж із околиць Індії. Х'ялмар упівуха слухав пустотіле Марлине потякання, втикаючи в одну зі своїх вічних книг із гендеру «Жорстокості і убивства прав людини». Марла гортала величезну, широкоформатно ілюстровану мітологію Індії. Дивися, і Вселенський потоп тут є, і Ковчег, і богиня, що народжується з голови батька. Шлях героїв... Завжди схожий. Ти чуєш? Ага. Тобі це нафіг не цікаво, гад паршивий. Марлочко, мені цікаво. Спробував було відірватися від книжки і обійняти її за плечі, але Марла випручилася і відразу забула, на що вона ображалася. Її тепер займало щось кардинально інше. Марла слухала музику. Хм... Якщо в міжобласному розбеханому лазі Тернопіль-Срака-Мотика з заїздом до Франківська грає почергово затягнута касета з записом служби Божої, і така ж касета з голубі літять над нашою зоною, то що ми маємо тут? Знову дуже схоже. Отак. цукровий поп – то вічна кара всіх народів. Та ні, тут зовсім інше щось. Є щось зовсім невловиме в цьому циклічному завиванні співака і циклічному затягуванні плівки. Хоч і музика тут будується за іншими канонами, ніж європейська. Втім, саме тому її не так жахливо гидко слухати. Гатуєш, бо тільки те, до чого ти сам потенційно причетний. На цих словах сухошкірий дідок з отакенними нігтями на босих ногах смачно втоптався у Марліні речі, приперті до її колін. Слідом за ним товста кобіта, що нестерпно тхнула рибою, зробила те ж саме. Марла промовчала. «Однак вони не тицяються в тебе органами, це не може не тішити».